Beraz, Jana Rosekin gaude, kaixo arratsaldeon. Kaixo arratsaldeon. Bueno, eh, nongo Ba, ni Kataluniakoa naiz, Barcelonakoa. Uh -huh. Baina hemen Urruñan bizen naiz orain. Eta duela zenbat Euskal Herrira? Ba, orain dela 3 urte hitzi ginen. Uh -huh. Ba, seguruki Entzule eren bat edo askok esango dute naiz e, 3 urtetan zehongi ikasi duzun e, gore hizkuntza euskazitzen egiten aurretik e, bezakiz euskarekin, nola hasi ziren harremanean aurretik hasi ziren ikasten onera torri baino lehen edo hemen ikasi duzu bueno. Elen, Brusselan bizi ginen, eta Brusselania da e, ikastaro txiki batean nuen, baina oso, ba, azteran behin eta, baina zen hemengoa hemen goa du, tordu netxian ere, entzuten dut egunero, umeekin berak egiten du euskeraz, hor bueno, eta unairitzi bezain prontu, pues, euskal euskaltegira bost tordu egunero eta hola lortzen da, ez? E, bueno, ba, gure eskuntza e, menperatu baina e, esan barra dago baita, E, zure herrialdeari begira e, zaudela <coughs> eta bertako aktuala etatea baitaren oski, jarraitzen duzula eta gogoratuko dugu hilaren ba, e, amaika herrialde bueno, ba, katalanen egun nagusia izango dugula diada eguna eta horren karietara baitare bia bueno, ba, katalana delako ekimena e, antolatu dela pixka bat aldi guzu azaldu zer den ek, ekitaldi edo ekimen hori? Bia ba, katalana per la independentsia da Beste modu bat eh, azaltzeko ba, katalunyako jendea zer, zer nahi duen ta, ba, Iaz egintzen eh, manifestazio zondia Eta aurten ba, beste modu baten ba, azaltzeko eh, ba, Egingo da, hola, kate, gizakatea bat eh, eh, Iparraldetik eh, ba, egoalde baino ta errri serri pasako da ta hori bueno eh dugu iaz e, e, egindako manifestazioa e, bueno, ikaragarri izan zen e, bueno, e, milaka ta milaka eh lagun e, beldu ziren eta aurtengo erronka baita ere ban benetan bueno eh hondia da ezta eh katalanak goitik bera, gutxe iparraldetik igualdera e, zeharkatuko duen gizakate bat E, bueno, ba, egitea, dalburua eta horretarako ilabete asko dara matzate, lanean. Hau da, ba, jendeak izena eman du, ekitaldi horretan ba, parte hartzeko ez ba, da. Hori e, da, prinsipios Asamblea Nazional Katalanak antolatu du. Eta herri zerri, ba, herriko asamblea edo, hori e, ba, antolatu da, antolatu du e, bere zatia eta poliki-poliki bete dira zate guztiak, orduan, ba, mm -hmm. bueno, espero da dena-dena ba, betetzea, eta, bai. Irakurri dugu gutxe gora bera, irureun mila lagun ja da, nik izan eman dute, e, gertatu daiteke beharpa da, ba, iriburuetan, bat batzen erantzuan, gizakatea baino, manifestazio bat bilakatzea. Ba, ba, seguraski, bai, izan, karo, Eh, iaz izan esan zien 100.000 pertsona Barcelonaan manifestazio batean. Orduan, aurten gizakatea eiteko, ba, askos gutxigo eh berdira, orduan, jende ba, asko egongo da 8 eh, parte hartzen, baina inguruan ere eta bai. Esango dugu esango dugu jena eh Herrialde Katalan eta gain beste herrialde batzuetan, ade, nazi artean baita, ekinmen horrekin bat egiten duten e, ba, mobilizazioak eta hitzorduak, antolatuak daudela e, eta egin direla ezta. Bai, bai, bai, ja. Horain ba, deia dela de igual ama bostegun aziziren. Eta txinatik, e, e, ba, ingela terrera edo, bueno, ta askotan egiten ari direla eh ma, ekimeta, huik, eta ekimen hauek ta bueno badaude uporriak eh, jarraitzeko eta argazkiak ikusteko eta bueno, nahiko nahiko ere izaten ari dira e, batzuentzat eh urteko manifestazioa e, bueno, borre, abioa puntu garrantzitxoa izan zen Kataluniaren autodeterminaziaren aldeko aldarrik apenerako da aurretik urteak eta urteak ziren elanean ari zela jendea Baina e, kanpora begira, hau da naziarteari begira independentziaren aldarrik autodeterminazio eskubidearen aldarrik apena asko indartu da ez Bai, bai, bon, eske que Kataluñan bertan ere asko indartu, da. Mm. E, Alehia orain dela amar urte e, askoz, aldarrikapen askoz txikiagoa zen, eta gaur egun e, ba, biztanle gehiengoak horren ba, alde dira, orduan e, normala edo horren ba, zer reflejoa, bye, bye. da, ba, ere, kanpoan ikusten dela, bai. Horrek baitare, zentzu batean, e, lagunduko du e, azken finean autodeterminazioen aldeko aldarrikapen hori e, gauzatzeko, ez da? Bai, ez perdugu, <laughs> bai, bai, bai, gainera, e, pausu handia izan da ere nire guztes, e, ez da bakarrik autodeterminazioa e, e, e, eskatzen ari dena, bai, ba, baizik eta independenzia eta hori oso nabarmen izan da, zea, e, aldaketa hori ez, bai, ba? bai. Behar bada hori, azkeneko urte hauetan, e, behar bada independentziaren aldeko aldarrikabena hori argi dago ba, asko handitu dela, okay. herrialde. Katalanetan. Aipatzen genuen, e, bueno, ba, illaren, amaikan, da, diadaren egunan e, antolatuko den gizakatea herraldoi hori, Euskal Herrian baita ere e, bueno, ba, atxiki mendua izango duela, baina iraiak e, zazpian izango da, ez da? Bai, bai, bai, Euskal Herriko iruguretan e, e, zazpian, larun batean, datorren lanun batean izango da. Bai. Eta andaiaren kasuan esango dugu baitaren mobilizazioa hitzordu ban badaukagula. Bai, bai. Ea, bueno, eh jendea animatzen den eta etortzen diren ba hori. Usteengatsera, gogoratuko dugu e, ordua ustete guardian dela, ezta? Bai. Garu matean guardian. Eta casi no Casi no, sa. horretan. Hori da. <laughs> bueno, eh deialdia zabalduta dugu. Eta espero dugu, dugu baita ere gure eskualdeko bueno, ba, bizilagunak animatzea. Bizilagunak e, Euskal Herritarrak animatzea. Eta baita ere bueno, ba, Euskal Herrian eta gure eskualdean biziren bueno, katalanak ere. Bai, hori da, hori da, baina ez ez bakarrik katalanak. Katalanak eta Euskaldunak eta da no, guztiak. Aldesberrietakoak, eh? gurekin bizidiren, gurekin bizi direnak. Eh, jauna, e, bate hor horrelako ekimena, egia da ekimen berezia dela, gizakate bat, Euskal Herrian sagutzen ditu gizakatea, baina txiki, ez? Eh, sea, ekimen txikiagoetan erabiltzen dugun, bueno, ba, borroka molde bat da, es. E, horrelako iniziatibak, hau da, aldarrikatzeko espresio ezberdinak, E, etorkizunean seguraski emango dira baita katalunian ez da? Ba, espero dugu, bai, bai, bai, bai, bai, e, bai, hori da, datorrena, da, da pausu bat gehio, baina hori gero eta e, iraiaren amaikan eta gero, ba, gauza egiten jarraitzen, espero dugu. Zuza, espero zui, irailaren namaikan ikusi dugu dugune irudia. Segurazki, bueno, leku guztietan zabalduko da irudi hori. Estatu Espainolean, segurazki, eh, asko eh, aipatuko da. Eh, medio konservadoretan bereziki, eh, asko aipatuko dute. Baina, eh, zein izango da zure irudia dopizka bat eh, ikusiko duguna, egun horretan. Ba, nik espero dut, zeren eh, badago presidente bat, ez? Ba. Eh, eh, baltikoetan. Et, egin zen, gizakate bat, eta irurte urte independenzial gero zuten, hor duen, ba, bueno, ez zen izango plana. <laughs> A ver. A ver. <laughs> Aur, aurrekari hori ez nuen ezagutzen, baina hori behar bada kontuan hartu da, noski ez? Vai, vai, e, bai, vai, baren, bai. Vai, bai, bai, bai, bai. Zerri Bai, bai, bueno, bai, bai. Ikusiko dugu, eh, zertan gelditzen den. Eskerrik asko benetan gorean izateagatik, mi esker. Mi esker zen.